Ostres, tu. Aquest cas cada cop es complica més. I què? Hi ha alguna novetat? Doncs sí. La policia diu que ha convocat una roda de premsa a les 3 de la tarda. Aniré directament a la comissaria de Praga. És la primera vegada en tota la meva carrera que em trobo amb un cas com aquest. Mm? Ai, caram. No em diguis que des d'ahir a la nit ets aquí buscant informació. Eh? Ah, Hola, bon dia. Sí, però per sort ja he trobat l'article que estava buscant. Oh, molt bé, doncs. Me n'alegro. D'això, espereu un moment, si us plau. Em sap greu, però tinc molta pressa. Que sap qui és el senyor X que surt en aquest article? El... el senyor X? El que surt en aquest article de fa tres anys, que es titula Tota la veritat sobre la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia. Vols dir l'article que explica que després de la caiguda del mur l'ultradreta Alemanya va augmentar el seu poder i es va liar amb la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia per crear una organització criminal? Doncs resulta que el vaig escriure jo. Sí, ho diu de debò. Creu que hi ha alguna possibilitat que pugui parlar amb el senyor X, l'exagent de la policia secreta que va entrevistar llavors? Escolta, em vas dir que eres un enviat especial del Japó, oi? M'agradaria saber què vols esbrinar ben bé entrevistant aquest senyor X. Bé, bé, doncs la... La meva intenció és investigar com s'ho llavors per segrestar i detenir la gent durant l'època de la Guerra Freda, res més. Són molt perillosos, ja ho saps? Què? La veritat és que m'hi vaig jugar a la pell escrivint aquest article. Encara ara tinc por. Per culpa d'això la societat està escandalitzada. Què? No em diguis que no t'has assabentat del cas de l'inspector Suc. I dius que ets un enviat especial, tu? És que... L'altre dia vas dir que no sabies txec, però si estàs investigant la policia secreta, almenys hauries d'estar al corrent d'aquesta notícia. Té, el nostre diari. Suposo que saps llegir en alemany. Un inspector jove de la comissaria de Praga que es diu Suc va fugir després de disparar dos agents d'un grup especial que havia enviat la central de policia. Ençuk havia descobert, a través del cas de l'assassinat de l'inspector Zemmen, les connexions entre l'actual policia xeca i la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia. També havia destapat la relació entre la policia secreta i el comissari de la policia de Praga i dos altres agents, sigui com sigui. Tots tres van morir enverinats per no se sap qui, i Ençuk es van dur tots els mèdics. Però els agents del grup especial d'investigació van decidir seguir-li la pista. I, lamentablement, l'inspector Sub va acabar assassinant els dos agents que l'investigaven i que el vigilaven. Un inspector d'èlit amb un futur molt prometedor. Mm. El primer cop, una pruesa. Es pot saber què carai xiu-xiueges? Tres superiors enverinats. Carmels de whisky. Un relaxant muscular. Yogan... Un monstre. de contacte. Perdoni, la mare d'en Jan que està ingressada aquí? Què és de la policia. No. Habitació 409. Gràcies. D'això, no crec que li serveixi de res veure-la. Perdoni, vostè és la mare d'en Yan Su, oi? Yan... Fill, ets tu. M'has vingut a veure. Jo no sóc en Jan. Que contenta que estic de veure, Tian. Vine, costa't més, que et pugui veure bé la cara. És millor que no s'aixequi, tranquil·la, descansi. Esclar, Jan. Escolti, el seu fill en Jan no li ha enviat cap carta o no li ha trucat pas. Saps què? La Caterina, la dona del costat, m'ha pres el meu peluix i no me'l vol tornar. És aquell peluix que m'agrada tant, el que em va regalar la senyora Mari. Senyora, sóc el seu fill. Oh. El seu fill és... és innocent. Mm -hmm. Bé, ara me n'haig d'anar. Jan, fill meu. I has tornat a anar a aquel lloc a jugar oi sempre vas allà a jugar a policies escolti quin lloc vol dir tu et penses que és un amagatall però jo sé perfectament on és l'edifici abandonat del carrer Barno ja veig que ho sap és clar és clar que ho sé aéu Vigila, no et facis mal, i torna abans de l'hora de sopar, sents? Fa molt i molt de temps, hi havia una vegada. Un monstre, un monstre sense nom. I el monstre, el monstre desitjava de tot cor tenir un nom. Fa molt i molt de temps, hi havia una vegada, un monstre sense nom. Porto alguna cosa per menjar i també he comprat el diari. T'has compartit en tot una estrella, noi. Creu que la Cinta i els informes de la investigació que he enviat a la meva mare ja els deu haver trobat algú a hores d'ara? Doncs no ho sé. Suposo que era més segur que no pas si ho portàvem nosaltres. Mira, he llegit tot el que ha passat condensat en un article i la veritat és que el teu cas i aquell altre s'assemblen molt. Quin cas vol dir? Va passar fa cosa de deu anys a Düsseldorf, a Alemanya. Van assassinar el director i dos metges d'un hospital molt famós amb carmels enverinats. Sospiten que ho va fer un cirurgià jove que prometia molt. I què se'n va fer? Doncs encara ara s'amaga per poder demostrar que és innocent. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Però tu has tingut sort. Em tens a mi de testimoni. La dona que es va creuar amb vostè aquell dia, a les escales del meu apartament... Ah, sí. Aquella dona, rossa. Per més que ella sigui la veritable assassina, si no la trobem no servirà de res. Escolta, noi... Què se suposa, que haig de fugir per sempre? Per què m'havia de passar a mi? No m'ho mereixo jo, això! Què he fet? Digui! Calma't. Què se suposa que he de fer? Haig de desaparèixer d'aquest món d'aquesta manera, eh? He dit que et calmis, tranquil·litza't. I ja et vaig dir que havies de confiar en tu mateix. Al final, l'única persona en qui pots confiar és en tu mateix. Molt bé, així m'agrada. Au, va, menja. Quan era petit solia venir aquí a aquesta habitació per jugar a policies. Aquesta era la taula de l'inspector. No m'esperava que encara fos aquí, intacta. Des d'aquesta taula donava les ordres als meus homes. Com a les sèries policíaques. companys, ens enfrontem a un cas difícil. Ho hem de donar tot en aquesta investigació. No hem de permetre que el mal s'estengui. Ho hem de fer en nom de la justícia. Quants records. No! Soc! Soc! Soc! Soc! Estem A Aguanta suc Ens hem d'allunyar de la finestra, és perillós Vine aquí, darrere la taula Aguanta Qui t'ha disparat? Creus que ha sigut la policia secreta de l'antiga Chacosdovàquia? Des d'on disparen? No t'amoïnis, no t'ha tocat cap punt vital. Deixa'm la teva pistola. La cinta. <ríe> S! Esperem, Ara vi. No et disparen els punts vitals expressament. La cinta! La cinta no és aquí! És clar. A em veuen de ple per la finestra. Sennyor Grimar! Tranquil, suc, tranquil, sóc aquí. Ara et trauré d'aquí. Oh, oh. Oh, oh, oh. Em fa mal Em fa molt mal Molt bé, calma't, noi S'ha acabat No, vols callar? Senyor Grímer No parlis Va Vagis'n d'aquí a de salvar senyor Climar, no diguis bestieses. Ah! Só Nadal. Parlen en a met sofròc. Né Què carai deu en ti? Dominiques. Dice que Robich sera tonight. Demesca som menuer, però ja Què ha passit? Rasme kotora. No, don't voy morir. Està dam. ラシェル様がもういたら声が聞かれたわけイタルスキュリドラスにクラッツザクロポンジェットタッシュパーヘイスキュレビュッタンレソハンシュマスネクレルカーメンソジェ君に エサニメゾBチーフ コレイにジーナスパーケットロミスカードウズニングアジェクトそれだイタルスキュリドラスイクラッツザクロポンエスキュレビュッタンレソハンシュマスネクレルカーメンヒト エサニメゾBチーフ Guto, Guto Toie Parles alemany? Només una mica Què hi feu aquí? Qui, qui coi ets tu? Contesta ah! Què hi feu aquí? Ja, ja hem acabat Tots els altres han entrat en aquell edifici el poli i el llargarut han mort a tres. Uh! Oh, he fet massa tard. Quin silenci. El ah. monstrema... Ah. Jo el conec. Vostè és... Sóc l'Esteiner, el Magnífic. S Senyor Grimmar? L'Esteiner, el Magnífic. Ja ho ha tornat a fer. Senyor Grimmar! Ei, doctor. Vaja, per fi ja ha vingut. Que li faria res atendre aquest noi? És un bon noi, sap. Salvi el doctor, li suplico. Aquí té altres pacients. Però què ha passat? No ho sé, potser he sigut jo... Potser ha sigut l'altre, l'altre jo que hi ha dins meu. Quan era petit, vaig estar al Kinderheim 511. Steiner el Magnífic. Hola, amics! Sou tots davant del televisor? Quines aventures m'esperen avui? Si et en un embolic, no dubtis de cridar-me ben fort. On sigui quan sigui, jo sempre et vindré a salvar. Steiner l'Invencible! Sempre lluita contra el mal. Em diuen Steiner el Magnific! M'amorrava el televisor per veure aquest programa. Les aventures de l'Steiner el magnífic. El protagonista era un noi escarronsit. Sempre la correlaven els dolents en el moment més crucial. Però, quan tornava en si, l'Esteiner el Magnífic havia acabat amb els malfactors. Fins que un bon dia, l'Esteiner el Magnífic va començar a aparèixer de veritat. En les situacions difícils, sempre apareixia per acabar amb els doents. L'únic record que tinc de quan era petit és el programa de la Steiner, el Magnífic. Tan sols, això. La resta de records me'ls me van arrabassar. Allà, al Kinderheim 511, m'ho van prendre tot. No sé per què l'hi explico. Segur que a vostè no liessa gens aquesta història? Ja està, amb això aguantarà fins a l'hospital. Com està? Creu que se'n sortirà. Les bales li han travessat el cos i li han tocat l'artèria axilar i la femoral, perd molta sang per les ferides, és greu. De moment he pressionat amb força amb la mà per aturar l'hemorràgia. Ara mateix no puc fer res més. L'hem de portar de seguida a un hospital. Senyor Grímar, vostè ha dit que aquesta història no m'interessava, però resulta que el Kinderheim 511 té molt a veure amb mi. Som-hi, hem d'avisar una ambulància. Aquí hi ha tres ferits. Necessitem una altra ambulància. En quin estat es, es troben gent? els ferits? Allà passa alguna cosa. Ves cap allà. Els han d'atendre urgentment, però... A veure, què passa? Algú ja els ha a tots abans que arribéssim, i a aneix de forma impecable. Que ja els ha algú abans que arribéssim? Mira, surt a les notícies. Què diuen? És en xec, no entenc res, però... m'ha semblat entendre el nom de l'hospital on els han traslladat. A l'Hospital Yakov Zima Memorial. Què hi farem? Suposo que ara la policia detindrà en suc. Però jo sé que ell... És innocent, oi? Exacte. Potser si jo anés a declarar... Per cert, d'ho tot, Emma, què hi feia vostè allà? En comptes de parlar de mi, voldria... que m'expliqués la història del Kinderheim 511. Doncs la veritat és que no me'n recordo gaire. No aconsegueixo recordar-ho. tan sols algunes imatges. Un passadís fosc. Les taques del sostre. Unes portes que grinyolen l'olor d'humitat dels dits. Vaig recuperar la memòria al cap de poc temps de sortir d'aquest lloc. Algú va dir que tenia 14 anys. Ara que me'n recordo, vaig entrar en una escola peculiar i em van posar un nom. Em van dir Wolfgang Grimmer, Sí, me'n recordo que aquella casa estava situada en un barri molt modern. No estava permès sortir d'aquell recinte. Hi havia un home que em feia de pare i una dona que em feia de mare. Me'n recordo que em van fer estudiar un munt de llengües. Rus, anglès, espanyol, francès... Volien que fes d'espia. Bé, gràcies. Sap que és el que em va costar més d'aprendre? A veure si ho endevina. Em va costar somriure. Molt bé, doncs. Aniré a l'hospital on hi ha ja en suc. Senyor Grímar, esperi, he llegit el diari. De vostè també el busca la policia com a sospitós. Només jo puc demostrar que en suc és innocent. Episodio 47. Las puertas de la pesadilla.